Ardurat dunetarik bat, joan mendiburu egunon. Egunon zuai. Eta lehenik proiektua abiatu haitzin, zertarik uh, abiatu ziste, ze konstatazio egindu zua? Ba, konstatazio nagusi bat zen, e, feini, e, senpertarra naiz, baina oi bizi naiz eta konstatazio bat nuen, e, nere inguruko jendeak etzuela muga sogera, sobera pasatzen, etzuela iparraldea ezagutzen, Batzuek badutela enbeia mezakitela soberan undik nola has eta beraz hor ginuen bazela gabezia bat utzune bat eta pizkat hori betena izan ginuen eta gero bada bazenbeste konstatazio bat e, ikustekin nuela iparraldera eldu ziren bizitariak ainitzek egiten zutela gero bidaia tolosa aldera oksitania aldera gastronomia eta kultura bila Eta horretegin nuen, bo, mugaren beste aldean ere bada gastronomia eta kultura, orduan zergaitik ez eskaini deneri Euskal Herriko be, turismo eskaintza oso bat, zabal bat, proposamen bat egin eta mugaz gaindiko turismoa pixka bat sustatu. Hausteko, pixka bat, Frantziako Euskal Herria, Espainiako Euskal Herria, Gualdiko batzuak ez dakitela, Madrilen adibidez, Frantzian edo Partian badela ipagaldea eta horren hausteko, eta mugaz gaindiko proiektua horren Bai, hori da, bai. Nahi izan dugu Euskal Herria den bere hortan uh, erakutsi, egia da gero uh, bisitariek ez dutela aurre iritzirik normalki, eta muga pasatzen dutenek ikusten dute gero badela herrialde herrialdeontan identitate bat, Ez bi edo iru, baizik bat. Eta, orduan, be, ikusten dugu e, bisitariak berez, ez duela zertan olako proiektu bat gaizki hartu, alderantziz. E, arrera honbatuk aiten alduela. Eta denek gogoa dugula, bidaiatzen dugularik e, joaten giren komunitate hortan nola baitsertatzeko. Tapiskat hori daguk proposatu nahi duguna. Tresna batzuk, bisitaria e, modu eroso eta errex batean, Euskal Herrian bidaiatu dadin. E, mugaik egongo ez baritz bezala eta trabarik gabe. Ta bi bisitari bixit, bi mota e, berezi dituzue? Ba nahiu dituzunak pixka bat. Bai hori da nahi dugu pixskaballan egin e, bai kanpotearrei begira, e, Euskal Herriaren identitate baterakkusteko, Eta gero ere, pentsatzen dugu badela lan haundi bat oinu egiteko barne turismoan, e, mugaz gaindiko turismo hori pixka bat sustatu, asteburu buru, zubi edo porraldi laburretarako, e, be, biziki e, baldiagarria izaten alden e, proposamen bat izaiten da, plan batzuk, errisak egiteko, urrunjoan gabe, diru soberak astatu gabe, eta gauza desberdinak egiteko manera badelako Euskal Herrian, zenta... Betzatzen dut ez dugula sobera ezagutzen gure lurraldea ere, baina bihoreneko bidean badugu desertu bat, badugu izurdeak ikusteko paradas anturtzin, e, baditugu ezakitzen bat gaztelu eder ikusteko, e, baina bururatzen zaizkitenak momentuan, baina aukera bizikizabara da. Et, eta biapundu hori harturik eta horako elburua ukanik, e, nola nahi duzu elburu oktara jibatu? Nola gauzatzen dut? Santza handia auukan dugu zenta elkartu gira bideo hontan uh, zazpilagun uh, iparralde eta hegoaldekoak, denak ideiaberaagi nuena buruan ez genekiena soberan nola gauzatu. Uh, Besantza aukan dugu Elkartu girelako tartean aipatu uh, behar dute etikohopek uh, bere lana egin duela eta elkarrarremantan ezarri gaituela. eta ordan guke eginen duguna da uh, ibilbide batzuk proposatu, batzuk gai batzuen ingurukoak izanen dira, izaeta la kultura, gastronomia, e, familian egiteko planak, euria egiten badu zerregin, museoak, ondarea, hainbat ibilbide. Beste batzuk izanen dira eskualdekakoak. Baina eskual kostaldea ez da e, agelurasi eta endaian e, finitzen baizik eta muski zen finitzen da guretzko. Ordan Euskal kostalde zabal bat hartuko ginuke, edo bidaoaldea bada beste guretzat e, eskualde bat. Guk proposatzen ditugu ibilbide batzuk eta gero bakotxak bere gogo e, denbora eta familiaan egin nahi duen, bikotean egin nahi duen, e, bere gogoen arabera hautatzen du eta egiten du e, nahi duena. Guk informazioa eskaini besterik ez dugu egiten. Zazpi langilez izte ez denak demora osoz, biztan dena proieto bat aipatzen denean, diru itu hiak, aipatzen dira, beraz nundik ginen e, dira edo nundik eldu dira? Baipatu zen, bezala webuneak badu beraz ibilbiden parte hori, baina badu beste e, parte bat biziki importantea dena guretzat. Eta da hotel, jatetxe eta zerbitzuen e, direktorio repertoa jaundi bat badugu, 6.000 inguru baditugu. Orduan, e, hotel oiek denak eta fenzerbitzu oiek denak kitorik agertzen dira gure webgunean, baina badute manera adibidez Pazurjon delakoetan bezela beraien zerbitzuak modu zabalago batean presentatzeko, eta hori uh, adezion tiki batekin uh, ordaintzen da, ordan behar dugorain lan komerzial batekin hotel eta uh, jatetxeoien uh, inguruan, be sart aitezen gure webgunean eta beraien zerbitzuak modu zabalago batean uh, esken ditzaten. Ibilbideak eh, haipatzen zintuelaik, ibilbide batean, eh, tzodira, gune batzu, leku batzu erakutsiak ikusi behar direnak, edo eskaintz? Bai, hori da, e, guk adibidez hartzen malimadugu ibilbide gastronomikoa, eh bai ditugu hiru arnoa, aipatzen ditugu bai onako shakolata, aipatzen ditugu ezpletako piperra, baina gero muga pasatzen dugu ta aipatzen dugu astigarra kosagarnoa, Tolosako babarrunak, Tuterako barazkiak, Gernikako piperra. Orduan, bakoitza bere eskualdean idurituko du biziki gauza evidenteak erakusten ditugula. Hemen denentzat hiru arnoak ezagunak dira, baina bizkaitarrentzat ez dira denentzat ezagunak. Beraz, eh Euskal entzat, bertako informazioa biziki oinarrizkoa dela iduritzen aldu, baina urrunagoko batentzat, ebe justuki hori da sekatzen duena. Odan saiatu da puntu eh, importanteenak ezartzen, gero bakotxak eh, bere bidea eginen du eta bere deskubrimentuak inenditu, gero zugu bidea guzia honek eh, eginen, gero bada bidearen partea. Beste turismo guneekin, arremanetan txartuz izte, zuen gauzaren osatzeko edo zuen proietoaren osatzeko? E, bai, eta erran behar dugu iparraldean bizikiarrera unaukandugula eta biziki kontengirela, bai konbertzio barrak, bai kru, e, goazen klusterrak, e, eta baita kontxelu orokorrak ere mandigun laguntzarekin eta egindiguten arrerarekin, berazberaiekin e, biziki kontengira. Erren behar da, egualdean pixkat zailagoak direla gauzak, administrazio ondia goa da, e, sakabanatuagoa da, eta, eta politika ere zartean sartzen da, ez da beti errex ate egokiak jotzia, deneri presentatu dugu, ikusi behar da denborarekin iaelkar lanetara iristen giren. Azpimagatu da Euskadi tan Afarroako gobernuan arteko desberdin edo ez bait espada orten, ez zen bait espada orten zailtasuna? Euskadi, Bakotsak bere lurraldea defenditzeko gure ustez joera handiegia du, ulertzen dugu administrazio bakotsak bere landu behar duela. baina behar, gure gustoraako gehiegin mugatzen dira e, beraiena defenditzeaz eta beharko lukete e, bisitariaren ikuspegitik hartuta eh, beharko lukete zabaldu gehiago, azken finean e, ingles bat heldudelarik Bilbora, Bilbora heldu da, baina hartzen du autoa eta badua donostiara eta badua irunara eta badua doniban eloitzunera. Beretzat, horren bat bide, bi bide, ez da Deus. Eta administrazioak ez luke hortra barrik ez arribehar gure ustez, akatz da, errore bat da, zentazen bat, eta eskaintza zabalagoa presentatu bisitariari, bisitaria debora luzeago ze da hemen zentak gauza. izanen ditu egiteko, edo bestela, itzultzeko enbeia izanen duzen, eta hau oh, ez dutegin, hori ez dutegin, itzuli beharko nuke berriz. Ordan da, eh, akatsba da administratibuki mugatzea eh, bisitariari eskaini behar dioguna. Behar dugu, alik gehiena eskaini bisitaria demoralu zeago zegoteko, eta bere bisita, aberazgarriago izaiteko, eta sekatzen duen hori atxeman dezan. Tzuene, elburua da, beraz, Turismoa egindezaten bai pahaldean, bai egoaldean mugau jena uste, baina badea ere elburutzat turisma guneak pixkat aldatzea edo hainbeste uh, ezagutua ez direneleku batzutarat igoztzea? Bai, bai dudar, dudarik gabe. Hori da uste dut Euskal Herriak uh, bisitariari eskaintzeko duen uh, altxorraundiena, Eta da, bisitariak gero eta geho sekatzen dituela identitatea duten, hortasuna duten lurraldeak, eta gauza bereziak egin egina ditu, eta gauza berezi horiek atxematen dira bertikietan, eta sobera ezagunak ez diren lekuetan, eta harremanetan. Eta hortarako behar dira gure ustez, eta hortan lan eginen dugu ere, azendaban bat landu behar da, euskal kulturaren inguruan, edo herriko festak, festak e, pentsatzen dut, bisitariaren zaita, izan behar direla, guk festak bizitzeko ditugun manerak, eta hori ere, turismoaren barnean sartu behar da, ez modu masibo batean, baina bai laguntzeko bizitariari begure identitatea ezagutzen, eta euskaldantzak ez dira soilik e, turisten edo bizitarien antolatzen diren euskaldantza era euskal Dantzak erakustaldiak, Euskaldantzak Dantzak dira festetan guk nola bizi ditugun eta dantzatzen ditugun gure dantzak, eta uste hori dela zinez bizitariak sekatzen duela ubebikuitza.basclink.com. Ala, bai. El bideo txartak joan es, mementuko zera eran duzu, zera etxemaiten aldena eta um, garatzeko xedea ere baduzu oraino, eh. Du, du di gabe internete za sekulageltzen. Hortan ohingo oraingo uh, prestatuak ditugu ibilbide batzuk, euskara, frantsesez eta espainolez ikusiko dira orain sartzen, uh, sartu um, ezkero, baina ingelesez uh, aski fiteor izanen dira. E, gero landuko dugu erran bezala agenda bat eta turismoaren inguruko blog bat, eta elduden urterako edo nahiko genuke reserva sistema bat martxan ezarri, hotel eta horietan eta zerbitzuiek internetez e, reservatu alizateko, eta bisitariari, eta euskaldunai zerbizu hobe bat eskaintzeko. Hala, janduzu prospek prospek prospekziolan astentzela, eh? eta badelan lan, langileak aiko dira be, jotake horretan, mm. pentsat ditaik alarein zinetik eh, ongietorri haukanen dutela, hotelenganik, eta? Horrengoz, kontengira e, badalan egia da, behar dugu gure proiektua ezagutara zi, e, publiko horokorrean eta sektorean ere bai, baina Bentsatzen dugu proiektu desberdin badela, lokala da, eta uste dut ere badela gure puntu importante bat. Euskaldunak ira haue dugunak, eta bai bisitariaren zat, eta bai bertakoen zat, puntu importantea da, zenta guk badakigu zer erakutsi nahi dugun. Guk bizi dugu Euskal Herria, orduan eta gainera mugaz gaindikoa da lantaldea bera ere, orduan e, bat egiten dugu muinean e, proiektuarekin, eta uste hotelek ere, E, zentzu hortan arrera hona iten dutela zen, eta gu ezgira heldu beraiei alik eta reserban kuotari kaundiena gukartzeko, baizik eta bat egiteko eta euskal herriko turismoa obetzeko, edo gukeren haidugu horren parte izan. Eta parte izan nahi dugun hortan, ebe, aliantza zinezkoak bilatzen ditugu, elkarnalena bilatzen dugu turismoa turismo egiteko beste manera bat eh, aipatzen ziren, eh, hotelak eta jatetxeak eh, aipatzen baita dugu, behar denak maila berean ezagzen hala, eh, pentsatzen duzuz ez, eh, behar egitea, egite ohi buruz, behar bat bideratuz eh, hotel edo jatetxe berezi batzuen ganat? Badugu buruan marka bat sortzea horren inguruan euskal... Euskal marka bat, Basque marka bat izaten alko litzakena, gure gomendioak, gure bai, maite ditugu ostatu eta eta hotelena ez da oraino martxan, baina buruan duen ordugu eta pentsatzen duta da e, dela dena dela, eh, oraingoz gure asmoa da e, aliketa eskaintza zabalena egitea eta gero bizitariak egin dezala bere autua. Euskal irratietako entzuleetan e badira dira profil batetako jendeak, biztan dena, eta, ala, eh, eskolegiaren bisitatzeko, emengo jendentzat ere egina dela errandu zu joana mendiburu eta... Uh, entzuletan ere da hotel batzu baditugu, beraz zuekin ahremanetan txartzeko biztan dena webgunearen bidez, baina webunean atxe dira, zenbakiak zuekin uh, ahremanetan txartzeko eta oro? Bai, bai, webgunean bazklink.comen sartuta uh, hor bada nor gira, eta bada gure gure kontaktua, eta askida telefonoz eitzia, edo email bat igortzea, eta segidan ahremanetan zarko gira, izan sektoreko, izan hotel, zein uh, bisitarin, norbaitek. Uh, Proposamenak egin nahi baditu edo galderak egin nahi baditu e, idikiagira. Untzada, joan amendi buru eskertzen zaitugu basklink.com, horretaraziko dugu Euskal Herriko Zazpi Provintzitako informazio turistikoa biltzen duen lehen webgunea ara, orkestu duzu la Milesker Bilesker zuei.